І принижуєте цим і людей, і святий хліб. Геніальне відкриття людини. Під вилицями ступача заворушилися два клубочки. Але він стримав себе. Заговорив філософ. А я твою філософію знову мушу бити практикою. Негайно вивозь зерно. Стрімголов вже не насипний пункт усі машини, усі коні і навіть воли. Ось там би знадобились ваші громи. На сипному пункті? Це ж чого? Незрозуміло, знизав плечима. Бо там, як перед варітьми раю, стоять люди в довжелезній черзі перед однією вагою сипного пункту. Та найгірше не це, а те, що наш район повинен скидати в бурти навіть вологе зерно. І з болем дивитись, як воно починає куритися димом. «Чого ж куритися?» – розгубився Ступач. «Бо є таке страшне слово – самозігрівання. І воно доти буде пожирати нашу працю, гноїти хліб, поки хлібоприймальні пункти стоятимуть просто неба. Подумайте над цим!» «А то вже не наш клопіт!» – махнув рукою Ступач. «Хай у них болить голова за своє!» А у нас за своє. Що я маю доповісти про план виконання? Повторите, що план буде виконано і перевиконано? Що люди вже мають чорний хліб і сиву паляницю? Ступач хмикнув. Сиву паляницю? Дивись, щоб за цю паляницю голова не посивіла. От закінчив ти інститут, а так і залишився тільки з хліборобськими болями. По-хліборобськи, люблю батьківщину. Ось у цьому і вся твоя обмеженість, як на долоні. Це слова не мої, а великого письменника. Ступач скривився, зневажливо махнув рукою. Письменники теж кому хочеш заб'ють баки. Як буде з вітряком? Вітряк молотиме, як і належить. Так зрештою він же відриває роботі руки від жнив. Ні, він дає в руки ту радість, яка так потрібна і для жнив, і для людей, і для політики. Навіть для політики? Здивувався, але й пом'якшав ступач. А як ж? Не вам говорити, що дух нашого селянина ще не звільнився від страху перед природою, від страху за завтрашній день. І тому хлібороб сьогодні ще чіпко тримається своєї латки городу. Гарним громадським господарюванням, доброю оплатою, сердечністю ми маємо завтра вивільнити його від копійчаної мізерії, від страху. Маємо зробити з нього мислителя, героя, творця. Це ж народ, мріючи про майбутнє, сказав, і хліба треба, і неба треба. Ось про це, про насущне і високе, будемо тепер думати. О, «Он, куди ми залетіли? Аж до неба!» Зверхні посміхнувся ступач. «Ну, селянські філософи, може в чомусь ти маєш рацію, тільки не знаю, що скажуть десь про твої художества. Я категорично проти них. Та знаючи, що ти слів на вітер не кидаєш, маю лише одне заспокоєння – план буде виконано» і перевиконано. А дочекаємось вересня, то ще, надіюсь, здамо якусь тисячу понад усякий план. Чого ж у вересні? Недовірливо стрипенувся ступач. Бо лише сьогодні після озимих сіємо горох і гречку. А мені хоч би слово сказав, лягло невдоволення в куточках рота ступача. Що ж, це ви добре придумали. Тож би воно Хочеться думати не про один день кампаній, а дивитися трохи далі. Не забувати про складний вік людини, про її радощі на землі і від землі. Не забувати й душевності. Знову те саме. Це ти наче дятел довбеш. Не забув, як у нас про дятла казали. В день він довбе й довбе, а вночі стогне, бо від того довбання голова болить.